Molt bones, què tal? Com va això? Com va la vida? Com ha anat aquesta neu? Hem passat una setmana una mica rarota, eh? Amb dies d'estar per casa i quan ens hem posat ja estàvem a punt d'acabar-la. En tot cas, espero que ja tingueu llum a casa vostra, espero que pugueu conduir per la vostra carretera habitual i comencem un nou in el d'avui és el 2010 -27. El dediquem en certa part del Back to Millennium, una festa preparada per al pròxim divendres 26 de març a la discoteca Millennium, a Sils, Girona. Entrevista que farem a Jordi M.B., un dels responsables de que aquesta festa funcioni aquell dia i que ens explicarà tots els detalls que hem de saber. Divendres 26 de març, al Millennium. Així estarem preparats. Soc DJ Barbes, comencem! canó que so a l’incession de 8 a la porta Mario Basin amb aquest especial remix de Play and Win. Recorda que en res tenim entrevista amb Jordi Mb en aquest especial Back to Millennium. Ara et fèiem sonar el tema de Mario Beshin, això es diu especial, remix de Play and Win, i la pròxima cançó que et puncem és la nova de Master Blaster, Until the End, però abans fem una petita pausa i tornem de seguida. L'Incession també a internet. Escolta tots els nostres programes en qualsevol moment a través del nostre podcast. Ara, amb més qualitat. Ara, amb més qualitat. I... 3B Pues en tema d'una formació clàssica de la música dens Començarien en temes com, per exemple l'Hipnòtic Tango o el How Old Are You i fa poc que sonarien cançons com per exemple el Coming Clean aquí tens el més nou Until The End els Master Blaster contenem amb més protagonistes ara mateix i tal o brothers I can see us in your eyes No need to think it twice Like it was always meant to be You and me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 We I got nothing more to miss never needed more than just like a miracle sensation Fire, yeah, yeah. It it time, ja tenim tot preparat per a aquesta entrevista de la setmana, entrevista a Jordi i a M.B. d'aquesta festa Remember al Millennium, aquest pròxim divendres 26 de març. Back to Millennium, Abans però vull que t'escoltis una coseta. Back to Millennium, el Dens torna a casa. de carreras Shala Shala Shala Shala Shala Shala Shala Shala Shala Oh. Aquesta és la proma del Back to Millennium. Si vols saber més d'aquesta festa, queda't aquí perquè arriba l'entrevista de l'Incession. No és un disjockey qualsevol, és un disjockey amb una llarga trajectòria en la que podem destacar la seva etapa al Millennium. És Jordi M.B., un dels organitzadors d'aquesta festa que es prepara per al pròxim 26 de març al Millennium. Jordi, què tal? Hola, molt bé. Com va la cosa? Escolta'm, Jordi, Esperant més que... Esperant el 26. Perdona'm? Esperant el 26. Esperant el 26, sí senyor. Uh, escolta'm, fora d'antena em comentaves que, a més que un organitzador de la festa, ets un dels encarregats de coordinar uh, aquest Back to Millennium, no?, a nivell artístic i musical. explica una mica tot això. Bé, la funció bàsicament ha estat la de seleccionar la música que sonarà, que ja et puc avançar, que he separat uns 145-150 discos, i a partir d'aquí estructurar una mica la sessió, la... la la direcció de Millennium se'n dirigeix a mi per, per comentar-me que hi ha un grup de persones que volen fer aquest tipus de festa i a partir d'aquí amb reunions doncs, ja que ho fem, fem-ho fem bé no? I, hem, i hem decidit doncs, que hi hagi una persona que s'encarregui de seleccionar la música que hi haurà aquella nit estructurar una mica la sessió perquè realment s'hi vegin representats tots els primers anys de Millenium, és a dir, que no només ni soni música de, de l'any 2003 o del 2002, sinó que des del 2001-2002-99 hi hagi representada música i que alhora la sessió tingui un ordre lògic. És a dir, com que hi haurà gent que fins i tot vindrà de Barcelona a punxar perquè no, no estan aquí, doncs que quan arribin no posin temes que hi hagin sonat o que la una, per exemple sonin temes que haurien de sonar més tard o a l'inversa, És a dir, se fa una cosa una mica, entre cometes, seriosa i ben feta perquè, perquè l'estructura, doncs, tothom pugui disfrutar d'aquella nit. No? Una mica preparat, vaja, o sigui, serà una, una sessió ascendent, no? Començarem per als temes més, ve, més vells i anirem pujant doncs, cap, a, cap als més, més nous, no? entre cometes. Bé, bueno, més de vells a nous serà més uh, per, per velocitat, és a dir, per BPM. Vale. Per exemple, la Luna o Mil King són teves, potser del 99-2000, però que evidentment no poden sonar a la una de la nit. Son, sonaran més tard. Potser al principi sí que hi haurà música potser més vella perquè la, la música més antiga sí que anava una un altre no? em, em refereixo a gent... No, no desveillo res si dic que, per exemple, sonarà a la IF, el, el blues, sonarà segur. I no és un disco per posar a les 4 o a les 5 de la matinada. Uh -huh. no és un disco per sonarà aviat. Aviam, jo m'he posat en contacte amb la resta de dir que, que vindran i ja tenen la selecció musical, ja tenen estructura i ho han vist tothom bé, per tant, o sigui, no, no hi ha d'haver problema. Amb això vull dir que també, que amb el tema musical que la gent li agrada parlar, que no posin a parir a ningú, que si de posar a parir a algú, que me posin a parir a mi, que és el responsable. <ríe> Molt bé, uh, escolta'm Jordi, comencem per al principi. Uh, la idea d'on sorgeix aquesta idea de fer una festa Remember al Millennium? Bé, la idea sorgeix d'un grup de persones del, del Facebook que, que reclamen, doncs, tornar, tornar a escoltar Dents de Mil·lennium les 6 hores i, i que reclamen, doncs, poder-se despedir com, com d'una manera decent de, de la seva generació, no? Si et sembla, t'explico una mica el que diuen en aquest grup, que és el Volem una festa més 25 o Volem una festa remember més 25 mil·lenni Millenium, ara no ho recordo ben bé com es diu, però és així. Sí, sí. I en la seu part d'informació expliquen per què es fa el grup. Ells diuen que són un grup de 20 anyeros que Millenium i llegeixo textualment van viure nits que no s'acabaven mai amb música feta amb sentiment que encara ara els posa la pell de gallina i que, per tant, demanàvem poder fer un comiat decent per als de la seva generació. És així, ha estat, bàsicament això d'aixís. Ells s'han dirigit a Millennium, ara ja són uns 1.500 adherits a aquest grup i els dos organitzadors, els dos creadors del grup, doncs, bueno, un cop s'han dirigit a Millennium, Millennium ho B i a partir d'aquí Millennium s'ha començat a moure. Em, em va trucar a mi per preguntar-me si estaria disposat a anar-hi i a partir d'aquí amb reunions, doncs, inclús hem decidit que, que jo m'encarregui de, de solucionar el tema, estructurar una mica el que, que t'he explicat abans. O sigui, uh, són els jefes que et convencen a tu, diguéssim, no? Sí, sí, jo, a mi ja m'arriba tot quan ja està tot parlat entre organitzadors i, i diguéssim, mil·lènium. O sigui, jo no me n'entero fins que fins que els jefes m'acomenten que hi ha aquesta possibilitat de si seria disposat a... a si tenia disponibilitat aquell dia per Nari i que com ho veia i que qui creia que hauria de venir qui no hauria de venir i bueno, estructurem una mica això, no? La, la selecció musical, l'estructura i a partir d'això ja, ja, ja encarreguem una mica, ens posem en marxa, no? Perquè tu com t'ho prens? Et diuen els jefes, eh, volem fer una festa eh, més 25, més el que sigui, una festa eh, de les d'abans. Eh, tu què dius? Esteu bojos? O, o, o t'han d'anar començant de mica en mica? O ja les primeres veus que, que això pot funcionar? Home, jo primer me quedo una mica sorprès, no? Perquè no desballaré cap cosa dient que, que, clar, que més 23, més 25, més 27 no és la característica principal de Millenium i tu saps no? aquest tipus de gent però clar, quan, quan expliquen que és una cosa demanada per la gent que és la importància que, que aquí li dono jo no? que, que és una cosa que demana la gent no és una cosa que sorgeix a la discoteca que te pot sortir bé o te pot sortir malament sinó que ja vas amb una base que és la pròpia gent que t'ho demana hi han per exemple lo que he dit abans hi ha 1.500 persones adherides que en teoria haurien de tenir ledat o la majoria haurien de tenir edat s'han sí. fet fins i tot busos ja tinc constància de que hi ha, hi ha busos amb busos amb... deixant clar que la gent que només pot entrar més 23 no? I, que... i tot i això els busos s'estn fent. Per tant, home, uh, m'ha sorprès, però, però veig que és factible, perquè de moment la cosa va, va força bé. Ara ho comentem tot ordenadament. Doncs comentem aquests punts, si et sembla, perquè quedi clar a tothom uh, de totes les decisions que heu pres. Uh, comencem per la data, uh, ja ho han comentat abans, és el 26 de març, que cau en un divendres, no? Sí, estan divendres... També això, no? per, per distingir una mica de la sessió actual de Millenium, de la gent que actualment pot anar a, a, a, avui, avui dia a Millenium, tinguent en compte això, no? que com que el límit d'edat està en, en 23, el tall es fa en 23 anys, doncs que no es mescli la gent que, a, que el dia d'avui els dissabtes va a Millenium. Està un divendres per això, per distingir una mica de, de la sessió actual de, del dissabte. Vale, la següent pregunta que volia fer era el tema d'edat, ja m'estàs desballant que és una festa més 23 eh, al Facebook, tot i que en el Facebook doncs, es comentava això, volem festa més 25 al final és més 23 eh, per què? Sí aquí si, si me deixes esclayar-me vull explicar-ho una mica món, I llarg perquè sé que hi ha hagut polèmica amb aquest tema no? Aviam, primer, la música s'ha cotat del, del 99 fins al 2004 és a dir, el 99 molt senzill, perquè és el primer any de 10 Millennium i el 2004 per dos motius. El primer és perquè, per mi, eh, per mi que sóc la persona que, que ha seleccionat el, la música i ha fet l'estructura de la sessió, per tant, un responsable soc jo, per mi el 2004 és l'últim gran any amb novetats dents continuades que permetien fer una sessió exclusivament dents. És a dir, algú m'ha pot dir, no, és que el 2005, al 2006, o fins i tot a dia d'avui, encara hi ha dents. I és cert, qui digui que avui no hi ha dents menteix. Sí que n'hi ha, però n'hi ha molt menys, i segur que comparteixes amb mi la idea de que fins i tot, no tots, però és de menys qualitat, fins i tot, no? Sí, realment abans eh, sortien absoluts temazos, eh, cada cada res cada setmana teníem eh, parella o tres de novetats i ara doncs, les coses surten en compte gotes, no? Clar, exacte. Per mi, l'últim any que permetia doncs, presentar novetats cada dissabte Millenium, renovar la sessió continuament i, i de les sis hores almenys fer-ne quatre de dents va ser el 2004. Per tant, un dels motius és aquest, que hem acotat del 99 al 2004. I no només per això, sinó perquè, ja et dic, la festa sorgeix de la gent i és la gent qui demana que, que la música sigui fins al 2004. Suposo que també perquè la gent no és tonta i si volen una festa dens saben que més o menys ha de ser per aquells anys. És a dir, l'acotar-se del 99 al 2004, això té relació amb l'edat. És a dir, si l'últim any és el 2004, és tan fàcil com fer una operació, una operació matemàtica. Si l'any 2004 una persona tenia 16-17 anys, que és l'edat d'entrada a la discoteca, l'edat mínima, el primer any d'entrada a la discoteca, 16-17 anys, no? Doncs l'any 2010, que és ara, és quan es fa la festa, aquesta persona té 22-23 anys. Per tant, és tan fàcil com això. Mm, hi haurà gent de 22 que podrà entrar, perquè ho hem fet del 1987 cap enrere. És a dir, la festa es fa el 26 de març eh, d'aquí pocs dies, no? Doncs la gent que hagi nascut o que faci anys a l'1 de febrer, al 26 de març ja tindrà 23 anys. Però la gent, per exemple, que hagi nascut a l'1 de juliol del 87, encara no els tindrà els 23 anys, però podrà entrar. Podrà entrar, Exacte. perfecte. Exacte. Ho hem fet del 87 cap enrere. Amb això vull dir que no només entrarà gent del 87, ara que no se'm malinterpreti, no. Del 87, 86, 85... O sigui, el mínim d'edat és el 87 cap enrere. Però hi haurà gent de 22 anys que podrà entrar. Un altre motiu que fa que s'acoti la música fins a l'any 2004 és que no tindria sentit fer una Remembre música de fa dos o tres anys amb gent de 24, 25, 26 anys que potser fa 5 anys que no va Millenium. És a dir, és una festa demanada per la gent que és un premi, com un premi o el que et comentava abans, no?, que al mateix grup volien fer un comiat de 100 per als de la seva generació. És una festa premi a la gent que venia a Millenium durant els seus inicis i complia cada dissabte a discoteques discoteca, fes la festa que es fes, no? I, I, clar, tampoc tindria sentit això, no? Gent que tinc, té 25-26 anys, que fa dos o tres anys, o quatre o cinc, que potser ja no hi va, i que no s'unessin temes de, que no conegués, no? De tota manera, estic actualment d'acord amb la gent aquesta de 21-22 anys, o fins i tot menys, que s'ha queixat o que està molesta perquè ells no poden entrar, no tenen dret a una festa dents. Aviam, jo voldria dir-los que sí que tenen dret a una festa dents aquestes característiques, però potser aquesta no, no? El, el que haurien de fer és moure's, com ha fet aquesta gent és tan fàcil com moure's i demanar-la i potser, doncs, o fer-la un dissabte, o fer un... no potser en aquest format, perquè és una idea molt concreta, però si fer una festa Remember Dance, d'autèntic Dance de Millennium, dels primers anys de Millennium doncs, per la gent que va els dissabtes però això és una qüestió d'ells, que la demanin aquesta potser no és la seva festa Serà una nit molt especial perquè la cabina del Millennium tema de jockeys, vindran tots, no vindran tots com anirà la cosa? Aviam, fins al 2004 vindran tots menys Enriqui, però Enriqui Soro. Però, però no ve perquè no, no hagi volgut jo, no hagi volgut la discoteca, al contrari. Senzillament perquè ell ja està totalment desconnectat, porta molts anys sense punxar uh, i ha estat molt difícil fins i tot localitzar-lo i, i no, no hi ha manera, no? Ja, inclús, parlant-ho amb els jefes de Millennium, alguna vegada l'havien volgut portar un dissabte com a festa per un dissabte normal i els havia estat molt difícil portar-lo, no? I és l'únic que fallarà, vindrà en Jordi Carreras, vindrà en Jordi Rivas, hi haurà l'Alfoncito i seré jo, això la macro A més a més hi haurà en Lucky i en, en Miki que s'ha s'acombinarà el tema de les llums i, i el, el videojoc Perquè, vale, sí, la, la pregunta ara és, en, en Lucky fa de, de videojoc i fa de, fa de llums, o sigui s'ho repartirà, no? suposo que en, en, en Miki Martorell farà, farà les llums, no? Sí, sí, suposo que s'ho repartiran, el que passa és que l'altre dia us vaig venir a veure en el Boguda Dance Festival i vaig comprovar que la cabina ha canviat bastant amb el tema de, de llums i... i Està i tot allà mateix, no sé sí. com aniràs. Sí, em vull lliure fer una classe, una classe particular avançada amb eh? Miki perquè s'ha agafat a tot allò, perquè ha canviat bastant. Ha canviat molt. Uh, M'hi dius també que obrireu la, la Cosmic. Uh, qui tindrem a la Cosmic? Sí, a la Cosmic també es farà Remember, amb això també volia deixar clar, que no es pensi només la gent que, que serà dens i tal aquella nit, no, el Back to Millennium és de tot. Per tant, el Cosmic també s'obrirà, hi haurà en Xavi Vigil i l'Exito, i també es farà Remember dels, dels primers anys del Cosmic Club. Vale. Uh, suposo que hi haurà decoració ambientada a l'època, no? Que, que, que, quins aspectes hi haurà que ens recordin el, el Millennium d'abans? Sí, crec que, que això... Sí que, és més, hi ha, hi ha tema de, de la direcció, dels jefes, però parlant-ho m'han comentat que el que hi haurà segur seran imatges en diapositiva de, dels, anys, dels primers anys de mil·lènium. Hi haurà diapositives a tota, la, a tota la sala amb imatges dels primers anys. També la intenció és fer videoprojectors amb, amb els DVDs que es regalaven fa anys, que no sé si recordes que, que cada any, abans de cada temporada, es un DVD o fins i tot jo havia tingut i havia vist l'UVHS d'en Riqui Soro, d'en Jordi Carreras del, del, del vídeo de, de cada any de Millennium no? de, de final de temporada i això s'intentarà tornar a posar ja sigui en vídeo o DVD doncs, perquè la gent durant la nit puguin anar veient per, per les televisions o per els projectors doncs, les imatges no? I més d'algun es, a... es tornarà a veure no? clar, la gràcia és aquesta no? veure's fa 7-8 nou anys o cinc, els que siguin, doncs a veure si s'ha canviat molt. No? Hem canviat tots molt. Sí, sí, evidentment. Uh, tema actuacions, hi haurà alguna actuació? Teniu pensat alguna cosa a l'escenari? Sí, hi haurà actuació. El que passa que això sí que vull més que sigui una sorpresa per la gent que vingui. És a dir, hi haurà una actuació a l'escenari en la que també s'aprofitarà per, per puja de regals i hi haurà segurament les samarretes, puja de samarretes i, i, i això, no? I hi haurà actuació. El que passa que tampoc pugui desballar qui vindrà a actuar, perquè ja t'he dit, tampoc ho hem posat en el flyer, tampoc s'ha fet cap tipus de publicitat, perquè vull que sigui un, un regal per a la gent que realment decideixi venir, no? Que un cop estiguin allà, doncs els hi pugui fer el regal d'una actuació sorpresa, que és el que, el que passarà. Vaja, que teniu moltes sorpreses preparades, no? Sí, sí, hi haurà moltes sorpreses i crec que la gent, almenys Podrà, podrà recordar una època que va marcar la nit a Girona i, i, i s'ho passarà bé. Molt bé, Jordi. Uh, el tema hora, suposo que sobre les 12, sobre abans, com va la cosa? Sí, es a les 12, però aquí sí que voldria recalcar que és molt important venir aviat i fins i tot marxar tard. <sí> venir aviat per dos motius. El primer perquè es regalarà, es regalarà una samarreta commemorativa molt guapa, que es pot consultar també ja a través del grup aquest del Facebook. La gent que vulgui mirar se doncs allà hem posat alguna foto de la samarreta que és molt guapa, és negra, amb el logo del Back to Millennium, així com amb les lletres de Regreso al futur. Sí. I ha quedat molt maca, no? Hi haurà una samarreta als 500 primers, per tant això és, no hi ha secret. I qui arribi primer, tindrà samarreta, no? I l'altre motiu d'arribar aviat és és que el fet de comprimir 5 anys en 6 hores farà que sonin pilotassos molt aviat. ¿vale? Per tant, clar, hi haurà gent que, que si, si se'n presenta les dues o, o la 1 i mitja o l'hora que sigui, doncs segurament hi haurà sonat algun, algun tipus de música que ell, que ella, que ell que ella esperava no? sonar o o, o, escoltar, o escoltar aquell dia. Per tant, és important venir aviat. Sí que la gent farà el que vulgui, com sempre, però si, si algun dia han d'anar aviat a una discoteca, ara no es porta això d'anar aviat a discoteca... Demans. No, no massa, no. Doncs bé, també és una festa especial, no? Tampoc estic dient que cada dissabte ho facin ni, que, ni res, no? Però ja que es fa aquesta festa especial, es fa perquè ho han demanat ells i on la importància, sobretot, recau en la música, doncs, home, crec que, que és un dia que va la mena. no? A més, per aquesta regla de 3 també dic el de marxar tard, no? Molta gent, doncs, quan ja són les 4 i pico, 5, doncs ja marxa. Però clar, en aquest cas es pot trobar que, que des de les 12 fins les 6 sonaran 5 anys comprimits i clar, és que l'últim tema, fins i tot de la nit, serà pilotasso... O ja, ja el tens i... preparat, l'últim tema? Sí, sí, la sessió ja està bastant seleccionada i estructurada, és a dir, no hi ha un timing de... definit, de... Qui posarà què ni, ni qui punxarà per estones i tot això perquè se es decidirrà al final i per preferció que siguin els que ho decideixin. Però sí que ja ja ha bastant clar quina música sonarà de do a una, de una a dos a tres a quatre. és a dir. ja he fet la selecció musical per hores i a partir d'aquí cada deixo que li toqui punxar, doncs tindrà un marge per seleccionar el que vulgui, no l'ordre que vulgui, etc. però sempre dins d'una selecció ja feta prèviament. Molt bé, recordem que estem comentant aquesta festa Remember, eh, més 23 al Millennium aquest pròxim divendres 26 de març. Jordi, anem a parlar del tema preu. Hi haurà entrada anticipada, no hi haurà entrada anticipada, com funciona? Sí, l'entrada anticipada ja es pot comprar a través de la, de la web de la discoteca, que és cosmicclubmillennium.com a l'apartat de, de venda d'entrades ja hi ha el link per comprar l'anticipada, que crec que el preu és 12 euros, l'anticipada segur que és 12 euros, i ja es pot comprar. Sé que hi ha gent que ja n'ha comprat i que no ha tingut problemes eh, a l'hora de comprar-la, però també sé que hi ha gent que ha tingut algun problema de, de connexió, no sé si per, per un tema personal del seu ordinador o perquè ha fallat temporalment el, el tema de la venda d'entrades. Si hi hagués algun problema, que m'ho saber a través del Facebook o, o que truquin a la discoteca o que... O, o canviïn un mail a la discoteca o fins i tot l'entrada es pot comprar en un dissabte qualsevol. Queden dos dissabtes abans que no es porti a terme la festa aquesta del Bacto Millenium. Per tant, també es pot comprar durant el dissabte de la mateixa nit allà. I dir que el preu és de 12 a l'anticipada i 14 al de, de taquilla, que inclou també el tema de la samarreta. Eh? Uh, samarreta i consumició? No, no sí, hi ha... sí, samarreta, consumició sí, i a més, uh, clar, penseu que és una festa... Amb amb molts de dir jockeys, amb, molt, amb, amb actuacions, amb, amb moltes sorpreses i tal i, i bueno, crec que, que està bé, el preu està bé, és una, és una vegada de la vida això. és una vegada de la vida i això s'ha de, de gravar i a més a més tindrem reportatge de vídeo i fotos a càrrec dels amics de la moguda no? sí, sí, tinc entès que vindran, vindran a fer fotografies, faran reportatges i també ho vindran a registrar a veure si podem fer un, un, un DVD bonic d'aquesta sessió molt bé, m'has comentat eh, abans que hi havia busos ja mig organitzats, eh, doncs és lògic doncs, que hi haurà, eh, hi haurà busos, servei de busos eh, aquell divendres per qui no vulgui portar cotxe aquella nit, no? Eh, com ho han de fer per als qui, no, als qui vulguin anar en bus? Aviam, eh, qui vulgui anar en bus, hi ha dues opcions. Una, preguntar directament a la discoteca si, si es vol organitzar un bus ell mateix, és a dir, una persona que digui no, nosaltres ja som 50 o 60 o 40 o es que fóssim, i volem, volem organitzar un bus. I l'altra que ja hi ha, que aquesta opció ja s'ha portat a terme amb altres municipis, és que s'han juntat diversos pobles per organitzar un sol bus. Tinc entès que Breda i Argúcies s'ha juntat, per exemple, per, per fer un únic bus. Eh, se'n fa també algun de Banyoles, se'n fa algun d'Olot... Crec que fins i tot se'n fa algun de Santa Coloma, tot i estar al costat, però bueno, ja deuen venir ganes de passar-s'ho bé, bé i sí. poder veure tranquils i, i tot això, i, i fins i tot doncs, es fa un bus de Santa Coloma... Amb això vull dir que, que també s'informin quins busos ja hi ha organitzats perquè si són pobles que els hi ve de camí o que estan a prop i se poden desplaçar fins allà, doncs, mira, poden juntar-se amb, amb busos d'altres pobles. O ja et dic, si és gent que, no, no, nosaltres mínim ja som 30 o 40 i ja podem fer un bus, doncs també que es dirigeixin a la discoteca i allà els explicaran preus i això varia segons el tipus, la quantitat de gent que sigui, etc. Uh, Jordi, abans també uh, m'he quedat amb una paraula que és comiat, no? Uh, comentaves que aquesta festa és potser un comiat a la gent doncs, que ha viscut uh, aquesta etapa de Millenium però suposem que la cosa funciona bé i va bé i tal uh, es pot anar repetint cada any? Creus que pot ser una festa referent al Millenium? Home, tant de bo, no? Hi ha, ha l'experiència d'altres sales que, que ho estan fent, no? Que, que un, un dia a l'any doncs recorden els seus inicis i fan remember, no? Però clar, també dependrà molt de, de com funcioni aquesta primera. Si la primera no funciona massa, doncs tampoc t'hi daria massa sentit. Uh, depèn d'ells, depèn de vosaltres, dels que esteu escoltant, tota la gent que, que pugui venir, que, que li vingui de gust venir, que sigui un èxit. Molt bé, Jordi, anem acabant l'entrevista, si et sembla, eh, però abans et demanar tema curiositats. Eh, punxareu en CD, vinil, no sé, explica'm curiositats que, que hagis tingut durant tota aquesta preparació. No, això també bastant, és bastant divertit perquè la gent m'ho ha no? Oh, com ho fareu? Perquè, clar, en aquella època es punxava en vinil, no? Ara hi ha totes MP3, ordinadors i aquestes coses modernes i tal, no? Doncs dic que es torna punxar en vinil, que canviarem una mica la cabina eh, i posarem, tornarem a posar els plats, es punxarà pràcticament el 90 i pico percent de, de la sessió en, en vinil, i els únics discos que es posaran en CD és no perquè no els tinguem en vinil, sinó perquè els vinils estan tan fotuts que, que hem tingut que, que buscar-los en, en MP3 i passar-los a CD, algú que ens els passés a CD o senzillament doncs, algú que ens ha passés algun disco o, o tenir l'MP3 d'aquell disco, no? Molt bé, perquè molt bé. Perquè realment és això, no? no perquè no ho sinó perquè estan tan desgastats, tan fotsts, alguns estaven al, en el magatzem de Millennium i, clar, estaven humits, hi havia, hi havia humitat i estan, estan molt, molt desgastats i, i sonen bastant malament. Tenien gaire pols o què, els discos? Sí. Bueno, la, la gran part dels discos, la, la majoria seran, són meus, són meus que tinc a casa vale. i, i estan bastant, bastant cuidats, però clar, uh, sí, n'hi ha molts que, que no me'n recordava. Pensa que t'he dit abans que n'he seleccionat uns 145, 150, que no sonaran tots, però clar, cal ser previsors, no? és el que t'he comentat, no? que, el, que sí que he fet la selecció musical, però tampoc he dit el que ha de posar cada dia, sinó que després ells escolliran una mica per hores el que s'ha de posar, no? I, I clar he tingut escoltar un per un perquè realment estiguéssin bé, és a dir clar he tingut que escoltar tots els discos per, perquè, perquè no n'hi hagi algun derellat, perquè un no salti massa del compte perquè un no estigui molt picat i, i, bé, ha sigut feina, eh? Perquè hi havia música que ja pràcticament no me'n recordava. Recordava els títols, les, les portades dels discos i, i m'han venut molts records a la memòria, no? Però, però com sonava en tot això, doncs ja hi havia molts que no, no me'n recordava. Multiplica, 140 discos que m'estàs dient per 4-5 minuts cada un. Aquí has estat unes, unes quantes hores. Sí sí, sí, sí, sí, la veritat és que sí. Escolta'm, Jordi, per acabar de convèncer aquells que estan indecisos, com convençaries els més grandets de venir al festival? Home, hi ha bastantes coses que, que fan que la festa sigui única. La, la principal és que no s'ha fet mai, que musicalment serà espectacular, en el sentit de, de clar, gent que que venia Millenium aquells anys amb més de 3.000 persones cada dissabte fes la festa que es fes. és a dir, venien perquè venia Caraja, perquè venia Brothers, perquè venia la Keith Ryan, etc. Però és que també després venien un dissabte qualsevol amb la música de dissabte i prou, saps? O sigui, tornar a viure aquells anys és una cosa que musicalment sota espectacular, perquè tots seran música, tots seran pilotassos, des de, des de les 12 de la nit fins a les 6 de la matinada no hi haurà un disco que no hagi sigut important per a alguna persona. És a dir, hi haurà música, com que ho, ho he volgut fer representatiu tots aquells anys, no? Per tant, hi haurà moments que la gent que venia a Millennium el 99 o el 2000, doncs, se sentirà més identificat, potser, que la que venia el 2003, no? Però, bueno, això passarà durant la nit. Hi haurà, hi haurà temes el 2003 que potser els, els del 99 ja no coneixeran o no coneixeran tant, o, els, o al revés, que els del 99 en aquell moment alocinaran, i els del 2003 doncs, ja no els hi haurà enganxat, aquell disco, no? Però, en definitiva, qui més o menys està posat en el tema de, de, del dents o li ha agradat el dents, coneixerà tots els discos. A més, també voldria destacar que la cabina és repetible. Jo, per exemple, amb en Jordi Carreras no he coincidit mai en, en, en, a punxant junts. He coincidit amb l'Alfonsito, he coincidit amb en Jordi Rivas, però junts amb en Jordi Carreras, no, mai. Per tant, doncs, serà la primera vegada. Us coneixeu, entre tots, sí, sí no? Sí, sí, ah. sí, tots ens coneixem, això sí. De sí, conèixer-nos tots, sí, a més... Jo ara arran d'aquesta festa, clar, amb el tema de coordinar una mica i tot això, doncs m'he tingut també que posar en contacte amb ells, de passar-los el llistat musical, perquè ells també, si havia si si, veien, si ho veien bé o si no ho veien bé, clar, tampoc func jo seleccionar la música i, i estructurar el que han de posar i tot això, i que després vinguin ells i em diguin que no vola, no no els la bé, no? Al sí, sí. principi ningú, ningú m'ha dit res, ningú s'ha queixat i tothom ho ha vist bé, però clar, m'he tingut que posar en contacte amb ells de, per per, per això, no? I la veritat és que tots estan molt il·lusionats, els hi fa molta, molta il·lusió a tots, perquè ja et dic hi ha gent Hi ha gent que, que mira, diré el cas perquè no és cap secret, l'Alfonso va deixar el millennium el 2002 i no ha punxat més estem parlant de vuit anys clar, són vuit anys que l'Alfonso no, no punxa en lloc i vindrà aquí expressament a punxar, doncs, aquella nit, no? I què et diu l'Alfonso? Ostres, tio, ja no m'acordo de pinxar. Què vaig fer, no? Sí, sí, ell estava una mica jo oh, Tendré que entrenar-me estos dies perquè ja no m'acordo, ¿no? No, no, no? no ha tocat un disco més i, i bueno, però supongo que la cosa anirà bé perquè era molt bon d'Hockey i la gent, gent se'n se recorda i, i, a part... Eh, ell també suposo que aquests dies irà una mica, ell té plans a casa, irà escoltant-se música, irà provant coses, irà fent sessions una mica per, per entrenar-se. Entrenar una mica, sí senyor. Jordi, no sé si queda alguna cosa més a comentar, penso que ja ho hem comentat tot, però eh, si vols dir qualsevol cosa tu mateix endavant. Bueno, animar la gent a venir, sobretot això, que la, gent, que la gent vingui, que serà una festa crec que irrepetible, única, si més no, perquè serà la primera. Si ha la sort de poder-la anar repetint doncs, al llarg dels anys, doncs, millor, no? però la primera serà aquesta, per tant, la gent podrà dir que va assistir a la primera, i, i això, que vinguin, sobretot, i els que vinguin, que vinguin aviat per lo que he dit, no? perquè la samarretta és molt guapa, també crec que, que se la mereixen, que, que tinguin la samarreta, i, i perquè puguin gaudir de la nit, no? ja que la nit es fa perquè la gent reclamava dens la gent reclamava tornar a escoltar aquells discos a Millennium, doncs tampoc tindria massa sentit sanitari i marxavit. És una nit, és una vegada a l'any per fer des de primera hora i marxar a l'últim. to Millennium el de torna a casa. Aquest 26 de març a la discoteca Millennium una festa Remember amb, bueno, amb molts d'ingredients per ser tot un festival. Uh, Jordi que tinguis bueno, que tingueu, de fet molta sort. Uh, uh, ja t'ho he comentat a tu fora d'antena uh, tu mereixes capítol a part i pròximament aquí a l'Insession tindrem entrevista amb tu sobre la teva uh, vida com a professional com a disc jockey I, i res, doncs et desitjo, doncs us desitjo molta sort, que la cosa vagi molt bé i que, que es puguin anar repetint cada any perquè voldrà dir que la cosa ha funcionat Molt bé, si ho esperem i també t'espero a tu el 26, eh, sobretot Allà estarem <laughs> Molt bé. Cuida't Jordi, gràcies Gràcies Nacher dans les eaux trou Dès l'endemà Tendre ici la faim Flotter dans l'air trop lourd Du presque rien Qui tendre Go! Oh.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 Salta, dime que me quieres, luego baila, báilalo. Essència Dance. Acabat aquest especial i acabada aquesta entrevista, nosaltres ens queda acomiadar-nos sense oblidar-nos que l'actualitat segueix sent present al mil·lennium I aquest dissabte, dia 20 de març, tenim festa amb Dani Moreno alias El Gallo. Fins aquí aquest Incession. La setmana que ve... T'avanço que tenim un programa especial. Avancem el Remember, avancem la secció amb en Sergi, i ja que avui li hem posat eh, veu aquest Back Millennium, la setmana que ve hi posarem música. Barbes versus serchi, serchi versus Barbes. Els dos et recomanarem alguns dels temes que eh, poden sonar a la festa Back Millennium. Gràcies per tot, ens veiem en res, que una setmana passa volant, eh? Ah, aquest és el Hurry Up, el nostre himne, himne in session. Disponible el proper 23 de març, gratis, a moguda.com. Ja tenim aquesta data oficial, que és el 23 de març, quan podràs aconseguir aquesta cançó gratis. Adeu, família! Fins demà! Insession també al Facebook Fes-te'n fan, uneix-te a insession.es Facebook